Чотири і чотири. Він перший випірнає з думок. Як. І ви ще спрашуєте? Елементарно, Добродію, ви нам нужні для точності указаній Терез. Ну, Терези. Ну, ви поняли?» «Ні». «Коротше, це вже святая святих. Про це тако зразу не можна. Якщо погодитесь допомогти...» «Розкажемо, це дуже цікаво, так що погоджуйтесь!» Олег, який до цього пускав ротом бульки, багатозначно додає. «Ви ж самі розумієте, у вас немає вибору!» «А що від нас требується?» «Хе-хе!» – маестро потирає руки. «Сьо, що від вас требується, це тільки маленька пантомімка. Театрик!» Друзі мої, адже ви любите театр!